Sziasztok! Hát a csapatomat szeretném bemutatni, és pár szót beszélni a Magyarok a Marson versenyről, amin indulni szoktunk. Ez a csapatunkról látható kép. Itt pár tag is van itt a csapatunk közül. Mi robotokat építünk már hát pár éve, és itt a képen látható egyik jellegzetesebb robotunk, aminek az volt a különlegessége, hogy csak két kerékbe állt, és egy középső váz szerkezetben amivel működött. A csapatunkat hát azért szettük szedtük össze, mert hát a robotika nagyon érdekel minket, mind gyakorlati, mint ilyen elméleti, vagy akár ilyen irodalmi film, stb. témákban. És azért úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a jelenkori technológiát arra, hogy megpróbunk igazi robotokat készíteni. és Erre a Magyarok a Marson verseny volt a legjobb, mert ott kaptunk egy célt is hozzá, határidőt, és ezzel nagyon jól lehetett készülni. Magyarok a Marson verseny 2006 óta van. Itt uh, erre a pályára még vissza fog térni, ez a, az a pálya, amin a jelenlegi robotunkat uh, készítettük. A 2006-os verseny az uh, nagyon Mars közeli volt. Itt a lényeg az volt, hogy a robotoknak uh, talajmintákat kell gyűjteniük. Ez uh, azért volt izgalmas főként, mert nem támányítós uh, járműveket kellett készíteni, hanem igazi robotokat, amik az adott pontokra... Oda mentek és összeszedték ott a talajmintákat. Itt ezzel a versenyen az nyert, aki a legtöbb talajmintát szette össze. A 2005-es verseny annyiban már kicsit futurisztikusabb volt, hogy itt a Marson Energia kockákat kellett levilágítani. Ez a verseny úgy nézett ki, hogy jön világító ledekkel, látott kockák fölé, zseblámpával felszerelt robotokat kellett oda küldeni. Itt is az volt, a izgalmas az egészben, hogy nem támulítás volt az előnyös. Támulításra mindig van lehetőség, de szimulálták a földmars közötti távolságot, így 30 másodperc késéssel lehetett csak támulítási parancsokat kiadni. Így a kézi támulítás az elég kizárt volt. A 2008-as verseny volt az első, ahol a csapatunk indult. Itt először... Megpróbáltunk a súly által biztosított LEGO NXT-t használni. Ez a LEGO cégnek egy robotépítő készlete, ami azért izgalmas, mert konkrétan lehet programozni, és hát vannak hozzá motorok, érzékelők, szóval egy igazi robotot lehet összeépíteni csak hát a LEGO-nak a fizikai korlátai azok megmaradnak. Itt az volt a feladat, hogy vízmintákat kellett gyűjteni a marson, mert elkezdték már a marsot elreformálni, és víz meg. Minden versenynek voltak ilyen fiktív történeti, amik egyre távolabb jövőbe mutatnak itt ö, a vízgyűjtés az úgy nézett ki, hogy a, mindjárt megpróbál megmutatni itt a képen, hogy ö, találhatóak akadályok a pályán, amik a fehérebb ö, ilyen korongok, és ö, itt láthatóak ilyen kis foltok. ezekben a kis foltokban volt a víz, és ezeket kellett itt megtalálni, amik itt több el vannak szórva. Az is volt nehéz, mert ö, hát a csomó akadály meg a... A is például máshol volt. Más minőségű szóval volt ahol kicsit nedvesebb, volt, volt ahol szárazabb és ez elég komoly kihívás volt. Úgyhogy még azt nem említettem, hogy minden versenynél a marsról kapunk egy műhold képet, amit úgy szimuláltak, hogy a pálya fölött elhelyezett kameraképét használjuk, Például képlemző programmal, távideításként, mint egy igazi robotnál, vagy akár mi is használjuk, hogy láthatjuk a robotot, hol tart a pályán. Mert, a csapat, miközben versenyezik a robotja, a csapat egy panánk mögül követheti a versenyt, így nincsen közvetlen rálátás robot, vagy ez is szimulálva valóságos környezetet. 2009-es verseny már nagyon előre haladt volt. Itt konkrétan már az egész Mars felületét vízborította és nagyon nagy részét. Itt a fiktív feladat az volt, hogy ki kell menteni a űrhajósokat, akik... Ilyen kényszer leszállásra kényszerültek, itt ilyen piros-narancsárga hát, piros lufikkal szimulálták a mentőkabinokat, ezeket kellett a robotnak érintenie, és végül a meg kijelölt kiárathoz érnie. Aztán a 2010-es verseny, ez volt, amire a kétkerekű robotunkat készítettük, ez teljesen rendhagyó jó volt az eddigiekkel. Itt ö, egyszerre két pályán volt a versenyzés, és a legösszetettebb feladat volt az eddigiek között. A robotnak itt ö, több feladat kellett ellátnia. Az első feladat az, az volt, hogy ö, mintát kellett vennie egy, ö, hát egy ilyen speciális talajhelyről, ami azt jelentette, hogy itt a véte azért volt sokkal különbözőbb, mint például a homok, mint amit konkrétan ilyen kis műanyag golyókat kellett mintát venni. Ezért valami ilyen speciális anyagot kell. Összegyűjteni. A másik izgalmas kívás az ott, hogy egy DNS mintát kellett leolvasni egy növényről. Ezt úgy oldották meg, hogy egy kis kijelzőn ki volt írva egy betűsorozat, és a robotnak ezt kellett tudnia leolvasnia, és elküldeni a központi rendszerhez. És ezen kívül a legnagyobb kívás az egészben az volt, hogy, a, mint ahogy látható itt a képen is, van egy ilyen nagyobb oszlop. Ez a nagyobb oszlop egy űrlift, erre kellett a robotnak fölszerakni egy szerkezetet, ami képes volt a talajmintát fejutatni ennek az oszlopnak a tetejére, és az űrlift tetejére. Aztán 2010-es verseny, ez volt, amire most indultunk a robot és amiről majd mindjárt a bemutatott többi része fog szólni, és amit ki is lehet megpróbálni az előadás után. Ezen a versenyen már nagyon skifi témakörben voltunk, itt konkrétan csillagkapu témáj volt már az egész verseny. Ez úgy nézett ki, hogy a pálya föl volt osztva 5 pontra, mindegyik terület egy világnak felelt meg, és az itt látható részek voltak az átjárók a világok között. S a feladatban az volt a lényeg, hogy el kellett foglalni a piramisokat, amiket itt láthatók, Ez azért van így megrajzolva, mert a piramisoknak biztosítottak ilyen fekete szigetőszalgos átérot, mivel a robotoknak ezt is lehetőleg automatikusan kellett megcsinálnia, hogy képesek legyenek a piramisokon áthaladni, és a kapukon is. És hogy az egész sokkal izgalmasabb legyen, csak annyi, hogy ki mennyi idő az hány piramis alatt tud átmenni, Mostantól, a 2011-es versenytől egyszer több csapat versenyzik a pályán. Ezen a verseny egyszer négy csapat robotja haladt a pályán, és így az volt az izgalmas, hogy ki melyik piramis alatt halad át utoljára, mert az több pontnak. És akkor erre készítettük ezt a robotunkat, amivel a lehetőleg optimálisabban próbáltuk megoldani a feladatot. És akkor még így röviden az idei versenyt, mert hogy már ennek is tudjuk a feladatát. Ez... Kevésbé skiffi témájú, de ez is elég érdekes. Itt konkrétan lépegető robotot kell most készítenünk, amivel piramisokra kell fölmásznunk, és a kijelölt pontokon, amiket itt feketével vannak jelölve, pingpong labdákat kell lehelyezni. Ezeknek különben van egy nagyon érdekes történet, érdemes átolvasni a magyarok a pont oldalán. És akkor nézzük a, azt, hogy igazából, hogy a robotunk hogyan áll össze. Itt a, Általában a csapatunkban az egy ilyen fontos feladat, szerintem ezeket, igen, ezt olvasom, mert ezen látszik, hogy egy fontos feladat, hogy igazából megpróbálunk mindig szerű megközelítéseket használni. Szóval az első Legua NX-nél láttuk, hogy a gyári megoldások azok jók, különböző célok, de ennyire szabadfogású robotépítésen nem az igaziak a gyári megoldások. Ezért megpróbálunk mindig új technológiákat kipróbálni, és a lehető legjobb megoldást keresni a feladathoz, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy létezik rá a megoldás és így készült a jelenlegi robotunk is, ami olyan technológiák ötközési, amiket nem sűrűn látni kereskedelmi forgalomba. Például a robot alváza az, az egész például úgynevezett nyomtatott áramköri lapokból készült, ami azért érdekes, mert például építésre nagyon szokták használni. Nekünk mégis nagyon jól sikerült használni. Ezen kívül, ami még itt látható, az, hogy a robotunk három kerékkel rendelkezik, amikor ha ránézünk, akkor láthatóan nem észszerű állapot vannak elhelyezve. Ez azért lehetséges, mert ez egy olyan speciális kerék, aminek a felületén görgők helyezkednek el, ezt majd érdemes közelebbről is megnézni. A lényeg az, hogy ezeknek a kerekeknek olda irányban nincsen súrlódás, mint például egy autókeréknek, vagy bármilyen más hasonló kerék szerkezetnek. Hosszú távú termény követ a csapattal még benne van az, hogy a versenyzésen ki vagy bármilyen robotikás feladatokkal foglalkozzunk, például Dolgoztunk már animatronikai gépen, szóval minden ilyen automatizáltó feladattal szeretünk foglalkozni. És akkor itt kicsit részlevezve a robot képesség, itt ez a kerék meghajtás azért nagyon különleges, mert ezzel a meghajtással a robot bármilyen irányba képes elmozdulni, mivel hogyha előre halad, akkor a harmadik keréken is igazából az oldalirányú surdolódási erőt kiküsszőből vegulul, de lehet így helyben fordulni, és bármilyen szögbe képességünk elindulni, attól függ, hogy melyik kereket milyen sebességgel forgatjuk. Na, aztán ezen kívül, mint ahogy látható volt a képen, a vonalkövetés még egy fontos szempont volt a versenyen. Itt látható ez a pár vázlatos rajz, hogy ezt uh, hogyan próbáltuk így algoritmizálni a robot szemszögéből. Igazából ez arról szól, hogy a robotnak meg kellett találnia a piramist vagy az átjárókat, és automatikusan át kellett tudnia rajta menni, vagy az átjárókon, mert... Uh, Hát ezt 30 másodperces készetéssel szinte kivitelezhetetlen, ilyen kis méretekbe. És ezért használtuk ezt a volankövetős megoldást. Ezen kívül, amivel az egész robot a pályán manőverezett, az a képelemző. Itt a felső kamera képen megkerestük a robotunkat, és a robotot egy előre megadott pályán lehetett irányítani. Így csak az előre megadott pályát kellett 30 másodperces készetésre elküldeni, és ezen után a robot magától képes volt haladni a kijelölt útvonalon. Akkor, amit még használtunk, hogy nem menjünk neki mindenek, az egy ultralangos érzékelő. Ez úgy működik, mint a denevéreknek az ilyen ultralangos érzékelő. Egy ö, relatíve egyszerű szerkezet, ez ö, csomó ütközést megspórolt nekünk, mert a világok palánkokkal voltak elve, és emiatt tudta a robot, hogy hol nem mehet neki a palánknak. Akkor ö, hát, ö, sok ö, számítást igényelnek általában a robotikás feladatok. Hát ezt szokta az embereket a robotikával foglalkozástól, de inkább ö, úgy állunk az egész témahoz hozzá, hogy ö, Megpróbáljuk kísérletezni, és mivel így mindig az új irányokba haladunk, ezért nem mindig a tankönyvi példákat próbáljuk követni. Itt látható, hogy például ennek a robotnak a mozgása sok bonyolult képlettel föl lehet írni, de ezt mi leegyszerűsítettük egy sok módon, amit most úgy el is tudok magyarázni, hogy bárki megérthesse. Lényegében úgy néz ki, hogy a motorokat lehet egy X-sebességgel vezérelni, és 120 fokot szögben vannak elhelyezve a robot vázán, így el van osztva 360 fokba. Na, itt a robot látható, hogy három kereke van, ez itt a középpontja a robotnak, az A, B és C kerekek, amik két irányba tudnak mozogni, pozitív meg negatív irányba. Az egész vezést, a számítás, konstans számokkal értesítettük be, nincsenek benne változók, vagy megy a kerék, vagy nem megy a kerék, és a sebességet azt mi választjuk meg, hogy milyen sebességgel, de minden kerék azonos sebességgel vagy balra, vagy jobbra halad. És akkor ezek alapján látható, hogy az összes kereket egy irányba forgatjuk, tehát hogyha... Mindegyik kedék ebbe az X irányba fordul, akkor a robot helyben fog fordulni ebbe az irányba. Ugyanígy a másik irányba is. Ezzel már is megoldani a helyben forgás problémáját, ami azért jó, mert bármilyen irányba le tudunk mozdulni, ha olyan döntést kell hozni a robotnak. Ezen kívül az egyenes haladás az úgy néz ki, hogy az egyik motort pozitív, a másik irányt negatív irányba mozgatjuk, és a harmadik motor nem mozdítjuk meg, így két motor húzza igazából az egész robotot előre, még a harmadikon csúszik, emellett lehetséges a kanyarodás is vele, hogyha két motort egy irányba hajtunk, még a másikat negatív irányba. Ez ö, érdemes lesz majd élőben bemutatni, hogy sokkal látványosabb. Ugyanígy ezt, a másik izgalmas dolog az, hogyha megcseréljük a pozitív-negatív számokat, akkor ugyan ez már is működik a másik irányba is. És ö, Ezek alapján egy kicsit tovább gondolva az egészet, így a konstans számokkal, már is látható, hogy képes bármilyen átlós irányba elmozdulni a robot, vagy ö, bármilyen átlós irányba kanyarodni is. Így igazából konstans szögekkel meg sebességekkel, de sikerült kikerülni a nagyon bonyolult matematikai képletet, ami számításigényes, és sok hiba lehetőség is van benne, ha ott abban elírunk valamilyen változót. A felhasznált eszközök között még van pár érdekesség, például az, hogy a szervomotorok alapból igazából egy nagyon rögzített mozgású dolog, azok általában 180 fok, vagy van más, ami például csak 90 fokot tudnak balra-jobbra mozdulni. De viszont nekünk az áttét nagyon hasznos volt, ezért átalakítottuk ezeket a servomotorokat, amiket boltba lehet kapni, folyamatos körforgásúra, amilyen igazából sebesség állítható, viszont az áttét, az ereje az megmaradt. Akkor ő, itt látható, hogy például habosított PVC -e lemeszt használtunk a robot burkolatához, de ezzel a verse megpróbáltam egy kicsit a dizájnra is hangsúlyt fektetni. Emellett a robot egy relatív elég komoly mikrovezérlővel készült, aminek nagyon nagy számítási teljesítménye van. Erre azért volt szükség, mert hát a feladat miatt csomó utasítást kellett a robotnak kapnia, küldenie, és az egy saját kommunikációs protokolt is kell használni, és ehhez volt szükség egy komolyabb mikrovezélőhöz. A robotnak a legtöbb alkatrészt szponzorokkal próbáljuk megoldani, így például a DeepTrace KFT szponzorált minket az áramkörök tervezéssel szükséges eszközökkel, és például a Bluetooth modulokat a Eikon nevű olasz cég küldte nekünk. Ezek általában úgy jöttek a szponzorok, hogy elmondtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, honnan jöttünk, mivel foglalkozunk, és ez általában meggyőzte ezeket a cégeket, hogy a szponzorált minket és mi reklámozzuk őket szakmai versenyen. az nekik megéri a szakmai közönség, hogy küldjenek egy számukra nem nagy tétel értékű eszközöket. Itt kicsit részesen látható, ez a mikrovező része a robotnak, ez az egész chipbe konkrétan egy mikroszámítógépe van építve, megtalálható benne minden, ami szükséges. Relatíve ez megelőzi a régi első generációs számítógépeknek a sebességét, az ilyen 386-486-osokat simán. Itt látható a kerék kiszerelve, hát ez, ez, ez nem annyira érdekes, majd mozgásban sokkal érdekesebb lesz. Itt belső kép látható a robotról, és itt látható az alvász, hogy konkrétan ezekből az áramköri lemezekből lett összeforrasztva, mivel ez túl kismeretű robot ahhoz, hogy hegesztésre, egy forrasztással nyák lemezekkel ezekkel sikerült összeszerelni az egész robotot. Itt látható egy kép a szervó belséről. Ez, ez az izgalmas, mert konkrétan ez található a motorba, és ezeket kellett szednünk ahhoz, és leköszörülni a különböző kilógó ütközőket, amiket gyárilag belépítettek, hogy ne folyamatosan forogjanak. Ezt igazából Testészét kellett szedni és újraépíteni. Itt a burkolatról látható pár terv. Próbáltunk egy nagyon egyedi burkolatot létrehozni, mert az az izgalmas igazából, hogy geometriai egyenlőségekre épül fel az egész burkolat, Itt Láthatod, hogy a akkumulátorok, amiket használtunk a robothoz, ezek, ha valaki így a modellezés vagy ilyen hobbi versenyautózásban jártas, akkor az valószínűleg szembesülve, hogy ezek nagy teljesítményű akkumulátorok. Erre azért volt szükség, mert a robotunk ezzel is Kb. 50 perc, egy órán órányi hát mozgásra képes megfelelő sebességgel, mert hát a mikrovezés a motorok külön is, de nagyon sokat fogyasztanak. Akkor itt látszik az alaplap, ez teljesen egyedi tervezésű. Ez konkrétan úgy jött, hogy milyen alaplap kell, hogy összeszedtük, hogy milyen feladatokat kell látni a rendszernek, és ehhez fejlesztettünk igazából egy ilyen alaplapot, ami megtalálta az összes szükséges eszköz, amit használni szeretnénk. A motorvezérlő az egy univerzális vezérlő, ez is a tapasztalatok alapján készült el, amiket eddigi robotokban szereztünk. nek az a érdekesség, hogy ezt a következő robotokban is lehet akár használni. Aztán itt látható a vonalkövető szerkezet, ez a robot elején található, ezzel találta meg a robot a vonalakat. Itt látható rajta a fénykibocsátás és érzékelő lámpák. A lényeg az benne, hogy a vonalat mindig a középső három érzékelőn tart, és hogyha valamelyik szélső érzékelő érkezik, akkor a programban már is tudjuk, hogyha a bal vagy a jobb szélén kilog. Ez is nagyon le lett így egyszerűsítve, hogy nem különböző fényerőket mérünk, hanem csak azt, hogy érzékeli a vonalat, vagy nem. Akkor a képenemzés egy nagyon izgalmas dolog Itt uh, konkrétan a robotot meg kellett találni a pán. ezt úgy oldottuk meg, hogy a robot tetén elhelyezett piros-zöld lapot kerestük, és ezzel alapján megtaláltuk a robotot, tudtuk az irányát, és akkor innentől kezdve már tudtuk irányítani a vonalon, mert úgy helyeztük a piros és zöld lapokat, hogy a programban tudjuk követni, hogy melyik, melyik oldalon van. Akkor az ultralangos érzékelés, az konkrétan egy ilyen radar képet adott, itt uh, alul látható a robot pozíció, és ebből a vonalak hosszan látszik, hogy milyen messze érzékelt akadályokat. Ez uh, igazából is számunkra lett amikor teszteltük a robotot, vagy kísérleteztünk, akkor lássuk nagyjából, hogy. Uh, hogy miket érzékel, de a program az ö, egyszerűen automatikusan döntött, hogyha adott tárgy x távolságon belül van, akkor megáll, vagy kikerüli. De a motorvezérés, ö, igen, ez ö, konkrétan át mostanak egy pár technikai paraméter, Ezeket a motorokat nem úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű motor, hogy igazából ki megbekapcsoljuk. Itt az volt a bonyolult dolog megoldása, hogy ez egy olyan motor, amit hullámszélesség modulációval lehet vezérelni, Ennek az a lényege, hogy adott frekvenciájú jelet kell kiadni a motornak, és az alapján tudja a motorban lévő vezérlő, hogy mit kell csinálnia. Nos, amikor kölkörösítettük a motort, akkor ez is változott, hogy igazából a hullám frekvencia nem azt mondta meg, hogy hány foknál álljon meg a servomotor, hanem igazából azt mondta meg, hogy mennyivel menjen. Akkor a kézi vezérés, ezt főként tesztelésre használtuk, ez az, amit most majd be lehet mutatni, meg ki lehet itt próbálni. Ez egy hát négytengeres joystickkal működik, mert a robot speciális mozgása miatt képes -e, vagyunk így a joystick előre-hátra, oldairányba mozogni, helyben fordulni, szóval igazából minden manővert ki lehet próbálni, amire a robot képes. A tesztelés menete <gül> az az egy nagyon izgalmas dolog, itt látható, nem tudom, mondjuk a képen nem annyira látszik, hogy konkrétan az egész áramkört, azt egy egyszerű próbapanel raktuk össze, és nagyon jó pofa képek készültek, hogy, hogy hogyan megy a robot ilyen félkész állapotba. Igazából ez volt az a rész, amikor az robotot teljesen elkezdtük tudni programozni, beállítani a motoroknak a forgásszögét, a különböző konstant számokat lehet ezt tenni, meg, bemérni. És igazából a hiányosságai a robotnak ott vannak, amikor így főleg már a programozás mert tapasztaltuk, hogy ezek a kerekek nagyon szuperek, bármilyen szögbe képes elmozni a robot, viszont emiatt nem nagyon van tapadása, Még egy például egy autónál adott, hogy oldi irányba biztos nem, hát nem biztos, de nagyon valószínű, hogy nem fog elcsúszni, ennél a robotnál a talaj határozza meg, hogy melyik irányba és mekkora erős úrlódás képes megállítani, és például itt a versenyben annyira nem volt jelentős, de érezhető volt, amikor például megtalálta a vonalat, és fölment erre, a, és ez egy fényes papír, és átment a dinóleumra. Itt érezhető volt a különbség, hogy a robot mozgása megváltozik. És hát ez még egy komoly hiányos, hogy ezt nem nagyon sikült megoldani. Ez csak úgy lehetne, hogy konkrétan a robot aktuális pozícióját sokkal precízebben bemérjük, mint a, csak a képremzővel. Aztán csomó fejlesztési lehetőség van, mint a robot tetőjén sok hely van, akár lehetőség van rá hogy robot kart is szerelni. Akkor a több irányú követés egy izgalmas dolog, mert jelenleg a robot csak annyit tud, hogy követi a vonalat, és a legelső elágazásnál befordul balra, de ezen is csomó mindent lehet fejleszteni még. És akkor az automatikus pozicionálásra, például két alternatíva van. Az egyik a gyorsulásműrök, amivel mindig tudjuk az abszolút elmozdulását a robotnak, és emellett egy gyroszkóp is előnyös lehet, amivel szintén lehet ezt a számot finomítani a érzékedésnél. Aztán, ami még egy nagyon érdekes dolog, ez a robot konkrétan most egy olyan és egy ilyen alaplafformát, hogy ezen el lehet kezdeni a neurális hálók kísérletezésével is, mert annyi érzékelővel és különböző kommunikációs rendszer rendelkezik, hogy képes neurális hálót kiépíteni a környezetéből gyűjtött információk alapján. És a körszegés, hát ami ugye a csapatunkat a fontos, meg így a magyar a mars nagyon jelentős, az az, hogy nagyon sok tapasztalat lehet szerezni, elektronikai-mechanikai programozás céljából emellett az is izgalmas, mert ezek a robotok általában 4-5 az idő szokta elhasználni, és hát így ez nagyon komoly csapatmunka, a dolg is egy ilyen robot összelegné, ez a verseny is tapasztalta, hogy hát sok csapat van, és általában több fővel szoktak indulni. És Hát ami még nagyon izgalmas volt, az a hibákból volt tanulás. Mi ugye nem mindig a mérnöki vonalakat követtük, hogy megpróbáljuk megcsinálni a tankönyvi példákat, hanem mindig újszerű, szerűtésen, akár csak ötlet szintén létező dolgokat próbáltunk ki. Ezért nagyon sokszor a hibákból tanultunk, és az apja olyan ötletekhez amik, amint ahogy látható lesz majd itt hamarosan. Igen, érdekes eredményeket hoztak. És akkor most mindjárt be is indítjuk itt a robotot, és akkor közben, ha valakinek van kérdés, akkor mondjátok. Pontosan, a verseny előtt van rá idő. Most a utolsó versenyeknél vezették azt be, hogy igazából ameddig nem kerül sorra, addig módosíthatod a kódot, de ez azért van, mert egyszer több versenyző van a pályán, és így egy játszma alatt igazából négy csapat versenyig, de utána, míg te várok, az addig módosított, bekerülhetsz utána, te is egy versenyre, de utána lehet, hogy másik csapat is összesorsolnak, mert ez kb. úgy megy, hogy egy robot úgy háromszor négyszer van a pályán. Így akkor van lehetőség kicsit mosolni, de programon át nem nagyon szoktak. Igen? Hát a idei évi robot, tehát ö, szokás szerint ebben az időszakban vannak a legnagyobb problémák, amikor ö, nem éppen akar elindulni minden, vagy nem nagyon passzolnak össze a dolgok. Most már burkolat le van gyártva, a motorok megvannak, csak még nem úgy megy, ahogy kellene. Ez, ö, ez egy nagyon izgalmas robot lesz az a tehát Szeretném, hogy ez most a legdizájnosabb robotunk az elkövetkező időbe, de ez még attól függ, hogy mennyire hogy sikerül megoldani a mechanikai problémákat. De látványos lesz az biztos. Igen? Hát igen, ez egy, ez egy kemény kérdés. Hát a Lego NXT az iskolai körülmények között úgy nézett ki, hogy egy Lego NXT készlet, a legelső az 90 ezer forintos készlet, Azt meg lehet venni, bold ez a Mindstorm készlet. Ehhez elhasználtunk körülbelül még 5000 forint értékben szigetőszalagot, gyors kötözőt, és... Az az igazából legalapabb. Akkor a másik robotunk, a vízen 20 robot, az egy nagyon érdekes hibrid robot volt. Abban az akkumulátor volt a legdrágább, az olyan 20 ezer forint körül jött ki, mert az például adatablakmosó szivatjuk hajtották 2500 forint értékbe. Szóval ezeket eléggé változó árakon lehet összehozni. Most a legutóbbi robotunk, ez a Fenrir robot, hát e, talán ez a legdrágább eddig, mert most olyan szponzorokat sikerült szereznünk, ez kb. olyan 150 ezer forint körül lehet, hogyha egy magán zsebből kell valamit fizetni. a jelenlegi robotunk is e, Hát már száz fölött jár egy Igen? Mara lehet kíváncsi, hogy a csoporttagjai azok így matematikusok, programtervezők, BMS-ek, kímiság, vagy dolgoztok, vagy Na, Hát nagyon változott a csapatunk. Az egyik célom az volt a robotikában, hogy még Bartos Tamás és barátomban irodagép technikusok voltunk, így a robotikához csak annyi közünk volt, hogy a nyomtató hogyan húzza be a lapot. Így, Hát mi így elkezdtük a csapatot. De utána rájöttünk arra, hogy például egy magasabb szintű programozás vagy egyéb ismeretekhez jó lenne szakembereket összegyűjteni. De azt is láttuk, hogy igazából a szakemberek, akik már dolgoznak, ők nem jól érnek rá. De elkezdtünk így különböző lehetőséget nézni, és akkor került az ötletem, hogy rendhagyóan, míg más csapatok, csomó csapattalálkozót tartanak iskolában, munkáján, Én emellett az egész csapatot interneten fogom össze, így földrajzi korlátok nélkül bármennyi és bár milyen csapattagunk lehet. Általában mindenkinek megkeressük a megfelelő feladatot, de van csapattagunk Ausztráliában is, akivel még nem találkoztunk, de csomó jó ötletet szokott adni, és küldött alkatrészt is eddig. Úgyhogy hát nagyon sokfé csapatunk csapattagunk. Vannak gimnazisták és egyetemisták, és én például már nem vagyok egyetemist, én most már csak dolgozok. Jó, jó, jó. Hm? Jó, jó, jó. És akkor már is bemutatjuk a robotot. Persze. Abszolút, hogy itt ez a csavar. Uh -huh. Tamás a szörnyet egy kicsit halcsat följön. Na és akkor itt láthatod, hogy igazából bármilyen irányba képes elmozdulni.